بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عزوان إلا على الظالمين والصلي وسلم على المبروث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بسنتي إلى يوم الدين أما بطف لبشرح صدري ويسر لأمري وأهل لقدة من لساني يفقه قوله لمن جيتان دات نزار قلوه يتوفدين قلوه يتوفدين داء üşiklərin növlərinə başlamışdıq. Birinci dedi ki, bu ruhiyyət tohidində bu üşiklərin növlərindən biri duada olan üşik idi və duada iki yerə bölündü. İbadət duası və istək və tələb duası və sonra istək və tələb duasının növlərini saydıq ki, hər yəni bütün istək və tələb duası şirk deyil və Şehr Hüseyinə Rəhim olan tə, yəni təqsimatını izləşirəkdi ki, yəni Birinci növ o idi ki, insan məxluqdan elə bir şey istəyir ki, həmin şeyləri yəni, məlum olan hissi səbəblərlə yerinə yetirə bilir, dərk edə bilər. Fəqrin nəsə istədiyi kimi bu şiq deyir. İkinci növ mütləq olaraq məxluğa dua etməkdir, ondan nəsə diləməkdir. İstəyir məxluq dir olsun, istəyir ölü olsun o şeyləri ki, o şeylərə yalnız Allah qadirdir. Evlad istəmək, ruz istəmək kimi bu nə nə idi, şirki idi. Üçüncü növü o idi ki, məxluqdan yəni, nəyəsə istəyirsən o şeyləri ki, məlum hissi vəsilələrlə cavab elə bilmir ölülərə dua etmək kimi. Bu da nədir? Böyük şiqdir. Amma ölülərdən, sonra zikir ondur ki, ölülərdən, məsələn, pul istəmək və yaxud su istəmək, hansı ki, bunu insan qadirdir, bazarır, bunu istəmək nədir? Bu, axmağlıqdır. Əgər bunu istəmək, Yəni, ölərdən axmaqlıqdırsa, çünki biz bilik ki, insan sağ olanda sənə pul verməyə və yaxud nə isə qaldırıb yerə qoymağa, kömək etməyə qadirdir. Yəni, diri olduğu halda bu qadir idi. Əgər bunu ölərdən istəmək, axmaqlıqdırsa, ölərdən və uzu istəmək, evlad istəmək necə ola bilər? Yəni, bu axmaqlığın, türklər deymişsən, ta kəndisidir. Çünki bu, heç ona dir vaxtında qadir deyildir. Yəni, İndiki dərsimiz, yəni, uluhiyyət təvhidində şirkin növlərindən biridir. O da şəfaət şirkidir. Şəfaət şirki. Yəni, şəfaət şirki dua şirkinlən iləri gələn bir nəticədir. Yəni, dua şirkinin nəticələrindəndir. Dua şirkinin növlərindən biridir. Kim Allahdan başqasına ibadət edərsə, ibadətin hər hansı bir növbə sərf edərsə, o bunu yalnız həmin sərf etdiyi ibadəti kimi, kimi üçünsə sərf edirsə, ona sərf edib şey həmin sərf etdiyi, ibadəti sərf etdiyi Allah qatında buna şəfayətçi olsun. İstir günahların bağışlanmasına, istir aruslarının yerinə yetirməsinə. Və elə zənn edir ki, bütlər və yaxud evliyalar və yaxud başqaları şəfaətə malikdirlər, şəfaətə malikdirlər Yəni şəfaət şirki dua şirkinin növlərindən biridir, yəni ibadətdə yəni, dua dedik ki, iki yerə bölünür ibadət duası Çünki yəni, Allahdan başqasına ibadət edən bunu nə üçün edir? Edir ki, ibadət etdiyi buna şəfaət edirsin Allah qatında şəfaətçi olsun artisti yəni, onun üzərindən götürməkdən, balaları onun üzərindən uzaqlaşdırmaqdan və yaxud istədiyinə nail olmaqdan. Şəfaatin tərifi nədir? Şəfaatin tərifi bir şeyin bir şeyə qoşulmasıdır, cüt deməkdir. Yəni bir şeyin bir şeyə qoşulması ona kömək olaraq, kömək edərək və yaxud ona onun üçün nəsə istəmək, istəyərək qoşulmasıdır. Yəni şəfaət Yəni, şəfaiyyət edən, şəfaiyyət olunana kömək etməsidir Şəfaiyyət edən, şəfaiyyət edən Şəfaiyyət olunana, şəfaiyyət olunanın yanında xeyri cəlb etməsi Və ondan pisliyi uzaqlaşdırılmasını tələb etməsidir Bu, yəni, mövzuda olan, yəni, şəfaiyyətdən qəst Yəni, hansı şəfaiyyətdən bu mövzuda söhbət gedir? O şəfayətdir ki, yəni bu mövzuda keçən şəfayət, o şəfayətdir ki, hansı ki, ahirətlə əlaqəlidir. Ahirətlə əlaqəlidir. Yəni, şəfayət edənin, şəfayət ondan üçün onun günahlarını bağışlamaq və xud onun günahlarından keçməyini tələb etməsidir tələb etməsidir. Yəni, bu mövzudaya gəz şəfaiyyətdən gəz budur. Yəni, ahirətlə əlaqəli olan şəfaiyyətdir. Yəni, şəfaiyyət edənin şəfaiyyət olunan üçün günahları bağışlaması və yaxud onun cənnəti girməsini tələb etməsidir. Şəfaiyyətdə şirk necə baş verir? Şəfaiyyətdə şirk əgər bir qul Allahla yanaşı şəriklər götürərsə və o şəriklərə ibadətlərdən hər hansı bir növünü və yaxud hamısını sərf edərsə və yaxud onlara ibadətlə onlara yörülərsə və onların ibadəti ilə onlara ibadətlə Allaha yaxınlaşarsa şəfaiyyətdə şirk belə baş verir və zənn edərək ki əqiqətən onların məbulları Allah qatında onlara şəfaiyyətli olur və onları Allaha yaxınlaşdır. Şəfaiyyət Dəhşik belə baş verir. Allahdan başqa özlərinə ilah setirlər. Gedib həmin ilahların özlərinə ibadət edirlər və zənn edirlər ki, həmin o ilahlar bunları Allahı yaxınlaşdırır və Allah qatında şəfaət edir. qəbrin üstünə qəbirə qurban kəsir. Qəbir üçün dua edir. Qəbirə qurban kəsir. Qəbirə nəzir deyir və zənn edir ki, bu qəbir Allah qatında bunun şəfaət edir. Amma qəbirin üstünə gedib Qəbrin xatirini Allahdan istəmək isə burada şəfakətə şiq sayılmır. Nə üçün üçün ki, qəbrin üstündə Allahdan istəyən ibadəti Allaha sərf edir, qəbrə sərf etmir. Və sadəcə olaraq onun bu ibadətində artıq bir fel, yəni bidət bir fel ilə gəlir ki, o da ehtiqat edir ki, bu yer mübarək yerdir və yaxud evliyanın üstüdür, hansı ki Allah mübarək etməyib, o barədə heç bir dəz nazil etməyib bunla bununla bərabər nə etmiş olur? Bir dət etmiş olur. Amma şirk olan isə hansı ki şəfaət adlanan şəfaətdə şey gedib birbaşa həmin qüllərə və qəbrlərə ibadət etmək və deməkdir ki, etika etmək idi ki, mən bunlara ibadat etməklə bunları şəfaətçi götürürəm. Onlar Allah qatında bizə şəfaət edəcək. Bunə vaət edənlərdən Allah Subhanahu buyurur ki: "Bu günə minunillah ma la yaduruhum və la yənfaəuhum və yəqulunə hələy şəfaəun indəllah. Gül ətunəbəqunəllah bəma la yaəlemu fi's-semawati və la fi'l-ardı subhanahu və təala əmmə yuşrikun." Yunus surəsinin 18-ci ayəsində Allah Subhanahu buyurur ki: "Onlar Allahdan başqa özlərinə nə bir ziyan verə bilən, nə də bir xeyir verə bilən şeylərə ibadət edirlər." Nədir? Allah da deyil ki, ibadət edirlər Və deyirlər ki, bunlar Allah qatında bizim şəfahatçılərimizdir De ki, siz Allahın göydə və yerdə bilmədiyi bir şeymi? Göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeymi? Allaha xəbər verirsiniz Allah, Allah subhanahu və ta'alə Onların şəriş qoşduğularından uzaq, nöqsansız və ucadır Və Allah subhanahu ta'ala şəfaiyyətçilərə ibadət edənləri şiklə hökum verdi. Dedi ki, onlar Allahdan qeylisinə ibadət edirlər və deyirlər ki, bunlar Allah qatında bizim şəfaiyyətçilərimizdir. Allah taala nə dedi? Allah taala deyir, onların şəriq qoşuduqlarından uzaq və nədir? Nöqsansızdır. Allah spontala yəni onlara şiklə hökum verdi. Və yaxud o şəxslər ki, ən yani onları şəfaət duası ilə yəni yəni şəfaət qəsti ilə dua etdiklərindən belə. Yəni bunlar deyirlər ki, bunlar Allah qapısında bizim şəfaətçilərimiz. Allah da nə dedi? Dedi ki, onların şərik qoştuqlarından uzaq ol. Yəni onların bu şəfaət götürmə mənalı nədir? Şirkdir. Allah subhənu Allah başqa ayda bu uşu əmitdə xadomindunə ləşfaə şəfaə yoxsa onlar Allahdan qeyri şəfaətçilər kimi götürdülər. Qul avələ kanu la ya'malukuna şey'en və la yaqulun deki, əgər onlar yəni heç bir şeyə maliq değillər və yaxud heç bir şeyə ağılları almırsa, onda necə? Qulillahi şəfaətü cəmiə. ki, bütün şəfaət Allah'a məxsusdur. Xalis Allahın haq haqqıdır. Lahumul mülkü's-semavət vəl-ard. Yerlərin və göyün Göylərin və yerin mülkü Allahındır. Thumma iləhi turcaun və sonra siz ona qaytarlacaqsınız. Zümər surəsinin 43-ci və 44-ci ayəsi. Allah subhanahu və tealə yəni bu ayədə ıı, inkar edir ki, şəriklər Allah subhanahu anla qatında şəfaət vermələrini inkar edir. Və Allah subhanahu anla xəbər verir ki, şəfaətin hamısı Allah subhanahu ta'ala məxsusdur Allahın haqqıdır Allahın qatında heç bir şəxs Allahın icazəsi olmadan şəfaət verə bilməz Başqa bir ayda Allah subhanahu ta'ala buyur ki Ələ lilləhi dinu xalis Xalis din, yəni sırf təmiz din, Allaha məxsusdur Vəlləzinətəxadu min dunihin Əvliyə əmə na'buduhum illə yüqəribuna ilallahi Allah zülfə Allahdan başqa Özlərinə dostlar seçənlər deyirlər ki, biz bunlara yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırsın deyə ibadət edirik. İnna Allah yəhkum beynəhum, fīməhum fīhiyəxtəlifun. Onların ixtilaf etdiyiləri şey barəsində Allah onların arasında hökum verəcək. İnna Allah lə yəhdi mən huvə kəzibun kəffər. Həqiqətən, kəzzəb, yalancı və kafiri Allah doğru yora yönətməz. Zümər surəsinin üçün zayəcək. Allah subhanət hala bu işə görə, yəni onların Allahdan başqa, özlərinə dostlar sesib, ibadət etdiklərinə görə və dediyilərinə görə ki, bunlar bizi Allaha yaxınlaşdırır, Allah subhanət onları yalansız saydı və təkvir etdi və kafir adlandırdı. Dedi ki, İbn Qeymədər Güzsəlikinin 1-ci cidrin 329-cu səhəsində buyurur. Allah subhanalı buyurur ki: "O kimseler ki, Allah'tan başkasına tapmışdılar, göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye de sahip değillerdir. Onların ikisinde de hiçbir gücü yoktur. Onların hiçbirinin dışarıdan bir yardımcısı Allah Teala buyurur ki: Zənn etdiklərinizi çağıram De ki, Allahdan başqa zənn etdiklərinizi çağıram Lə yəmlikunə mithqalə zərrətin fissəməvəti və ləfir ard Göylərdə və yerdə bir zərrə miqdarında qədər bir şeyə malik deyirlər Zərrə miqdarında qədər bir şeyə malik deyirlər Və maləhun Onların orada, yəni yerlərdə və göylərdə heç bir şərikiliyi yoxdur. Və maləhun minhum və Onlardan heç biri Allah'a köməkçi də deyillər. Və sonra Allah təala bu ki, vəlatun indəhu illə limən Şəfaət onun qatında onun icazə verdiyindən başqasına heç bir fayda Ondan icazə verdiyindən başqasına fayda verməz Yalnız kimi bu fayda verir Onun icazə verdiyinə fayda verir Onun icazə vermədiyinə fayda verməz Mədə Bu ayə, bu ayə bəyarəsində İbn-i Qeym-i Mahmumluğa buyurur ki Bu ayə şirk şik ağacını qəblərdən, qəblərdən, kötüyündən çıxarır Şirk ağacının kötüyündən çıxarır qəblərdən Nə üçün? Rahimullah buyuruyor ki, Allah subhantalla bu ayədə müşriklərin bağlandıqları səbəblərin hamısını kəsir. Müşriklərin bağlandığı səbəblərin hamısını kəsir. Çünki müşrik Allahdan başqa özünə məbud seçir, ilah seçir. Nə üçün ilah seçir Allahdan başqa özünə? Nə üçün məbud seçir? Çünki ehtiqat edir ki, həmin onun bu məbudu ona fayda verir. Onun bu məbudu ona fayda verir. Yəni, fayda verən bir şeydə əgər bir nəfər fayda verirsə, mütləq onda bu dörd sifət olmalıdır. Dörd sifət olmalıdır. Ya ibadət edənin istədiyi şeyə malik olmalıdır, əlində olmalıdır. Bunu allah Teala inkar edir. Nədir? Deyir ki, Lə yəmlikunə misqalə zərrakın fissəməvat və ləfil az. Köylərdə və yerdə bir zərrəyə belə malik deyirlər. Malik olduğunu inkar etdi. Ya malik olmalıdır, nəyəsə? Qulun ondan istədiyinə. allah Teala bunu inkar etdi. Ki, yəni, Allahdan başqa ibadət etdikləri heç bir şey malik deyirlər. Bir. İkincisi... Əgər o şəri malik deyilsə, heç olmasa kim ki ona malikdir, kim ki onun sahibidir, bu da Allah subhanı ta'ala, ona şərik olmalıdır. Yəni malikin şəriki olmalıdır. Allah ta'ala bunu da inkar edir bu ayədə. Deyir ki, min şirk. Onların şirki də yoxdur, şərikliyi də yoxdur, inkar edir. Üçünki şərik də olmasa, yəni, nə malikdir, nə şərikdir, malikin, kim ki ona malikdir, onun köməkçisi olmalıdır. Allahın köməkçisi. Olmalıdır. Allah təalim bunu da inkar edir. Deyir ki: min zahir". Onlardan heç biri Allahın köməkçisi də deyil. Üçü getdi. Qaldı dördüncü. Dördüncü də nədir? Əgə malikə köməkçi də değilsə Onda şəfayətçi ola bilər onun qatında. Allah spontala bunu da inkar edir. Bu dörd mərtəbənin hamısını inkar edir. Mərtəbə-mərtəbə. Ən birinci başdan başlayıb ta aşağısına və ən axırda da birinci mülkü inkar edir. Deyir ki, malik deyil. Yerdə və gördə zərə qədər. İkinci Şarif. şərikliyi inkar edir. Üçüncü köməyi inkar edir. Dördüncü də Müşrikin zənn elədiyi şəfaəti inkar edir Deyir Allahın icazəsi Yalnız icaz, Allahın icazə verdiyindən başqa Heç kəsə şəfaət fayda verməyəcək Və şəfaəti də is ispat edir O şəfaəti ki, müşrikin, müşrikin o şəfaətdən heç bir faydası, heç bir pay yoxdur Bu ancaq Allahın izni ilə olan şəfaət Allah-u Teala bircə bunu ispat edir. Ona görə də, yəni, subhanallah, nə üçün şəfaiyyət şirk sayılır. Nə üçün şəfaiyyət şirkdən sayılır və Allah-u Teala onu yalnız özünün icazəsi ilə qəbul edir. Çünki şəfaiyyətdə iki nənə, iki şey var ki, iki səbəb var ki, Bu Allah'a noksanlıqla, naqisliklə qayıtdım. İcazəsiz şəfaətə. İcazəsiz şəfaətdə 2 dənə naqisliyim var. Birincisi, birinci şəfaəətdə 3, 3 şey var. 3 tərəf var. Şəfaət edən, onun yanında şəfaət olunan və kimi üçün şəfaət edilirsə o. Şəfaət edən Yəni, şəfaiyyət olunan, şəfaiyyət olunan, şəfaiyyət edənin şəfaiyyət olunan barəsində şəfaiyyətini iki şeyə görə qəbul edirik. İki şeyə görə, diqqətlə fikirləmək. Birinci, şəfaiyyət olunanla şəfaiyyət edən ikisi eyni mərtəbədə olduğuna görə, İkisi də eyni mərtəbədə olduğuna görə Şəfaət olunan, şəfaət edənin Şəfaət kimi üçün ki Kimin üçünsə ki, şəfaət olunur Onun barədə şəfaətini qəbul edir Nə üçün? Çünki şəfaət olunan, şəfaət edən ikisi eyni mərtəbədədir Və öz hörmətini, öz izzətini Onun yanında saxlamaqdan ötürü Onun şəfaətini qəbul edir Məsələn, necə ki, dünyada padişahlar bir-birin şəfaətini qəbul edirlər. Nə görə? İkisi də eyni mərtəbədədir. Onun yanında hörməti qaldığına görə. Bu, birinci naqizsidir. Biz bilirik ki, Allah spontanən şərqi yoxdur, Allah spontanən heç bir tayyib bərabəriyir, Allah spontanən misli yoxdur. Elədir, elə deyil. Allah'a da heç kim tay ola bilməz. Bu, naqiz sifətdir. Ona görə bu, çıxı bir. İkincisi isə, ikinci məsələ isə, nə üçün şəfaət, yəni olunan, şəfaət edənin şəfaətinin qəbul edir. Ola bilsin ki, şəfaət olunanın mərtəbəsi daha yüksəkdir, daha böyükdür və şəfaət edənin mərtəbəsi qat-qat aşağıdır. Amma şəfaət olunanı şəfaət edənə ehtiyacı olduğuna görə onun şəfaətini qəbul edir. Məsələn, pad şahların qapçıları var. Hə? şahların qapçıları var. Padşahın qapıcısı bilir ki, padşahdan qat-qat aşağıdır. Gəlir padşahın yanına, deyir ki, mən xalam oğlum, bibim oğlum, əmim oğlum falan şey işə götür, falan, nə bilim, nağə. Padşah da bu qapıcıya ehtiyacı olduğuna görə, buna xəyanət etməsin, buna yaxşı baxsın. Bütün cəmaat onu yalandan keçir, bunu teraxlanit eldi, bunu nə bilim, nə idi, nə idi, farisidir. Ona görə bunun şəfaətini qəbul edir. Nəyə görə? Çünki buna ehtiyac var, mütləqdir. Ondan qat, -qat Məhdəbədə üstün ol olsa belə. Amma bu iki şey, naqiz sifət, biz bilirik ki, Allah s.ə. tayyə bərabər və yoxdur və Allah s.ə. heç kəsə möhtaj deyil. Ona görə də Allah s.ə. Allah müşriklərin etdiyi şəfaəti inkar eləyir, rədd eləyir. Çünki bu, Allaha naqizli ilə qaydır. Amma hansı şəfaəti ispat eləyir? Ancaq özü icazə verdiyindən sonra ki, mən icazə verim, Kim istəyir eləsin Kim istəyir yox, onun da şərtləri gələcək Artıq Allah taala Yəni icazə ora qoşulduqda Artıq bu iki nöqsan Sifət aradan qartır Zm. Allahın icazəsi olmasa heç kəs nə olmur Şəfayət etmir Yaxşı, başqa bir məsələ Allahın qəbul etdiyi Şəfayət hansı şəfayətdir Biz bir iki şəfayət iki eləməyik Bir, müşriklərin etdiyi şəfayət Allah taala qəbul etmir Səbəbi nədir, niyə görə qəbul etmir? Bu iki şeyə zikr etdir Yaxşı Allahın qəbul etdiyi şəfaiyyət nədir? Allahın qəbul etdiyi şəfaiyyət Necə ki Zikr olundu Allah subhanət hala qəbul edir ki Allah subhanət hala zikr edir ki Allah qatında şəfaiyyət məqbuldür Və Allah qatında şəfaiyyət var Bu da hansı şəfaiyyətdir? Allahın izni ilə olan şəfaiyyət Bəs kime icazə veribsə ona edilən şəfaət. Allahın qəbul etdiyi şəfaətin 3 şərti var. 3 şərtə. Birincisi Allah Subhanahu taala icazə verməlidir. Çünki şəfaətin külliyən hamısı Allahə məxsusdur. Allah Subhanahu buyurur: lillahiş Deyir ki, bütün şəfaət Allah'a məxsusdur. Və Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Mən zəlləzi yeşfa ənduh illə bir izni." Allahın qatında Allahın izni olmadan kim şəfaət edə bilər? Qara surəsinin 255-ci ayəsində ayəti görsəniz. Yəni Allah qatında Allahın icazəsi olmadan nə bir mələk, nə bir peyğəmbər, nə də bir evliyə şəfaət edə bilməz. İkinci və üçüncü şərfi oluşu şəfaiyyətin, yəni məqbul olan şəfaiyyətin, izinli şəfaiyyətin Allah da Allah şəfaiyyət edəndən bir də şəfaiyyət olunandan razı olmalıdır Bu da yalnız tuğid əhlinə aiddir O şəxslər ki, Allahdan başqa özlərinə şəfaətçi götürməyiblər. Necə ki, Allah təala buyurur: "Və lə yəşfəəun illə limən irtəda". Onlar yalnız Allahın razı qaldığı şəxsdən başqasına şəfaət edə bilməzlər. Yalnız Allahın razı qaldığı şəxsə şəfaət edə bilərlər. Ənbiya surəsinin 28-ci ayəsi. Necə ki, peyğəmbər sallallahu bu və Əsədun nəsi "Əsədu nnəsi bi bişəfaəti man qala ilə iləhə illəllah xalisən min qəlbihi". Yəni mənim şəfaəətimlə insanların ən xoşbəxti xalis qalbi ilə la ilaha illallah deyənlərdir. Hədis-i müsnəvatdir. Yəni hədis səhihdə vardır oğlum. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in də yalnız Allah subhan təala iznindən sonra olacaq. Necə şey? Yəni, hədistə hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyəcək: "Rəbbimin yanına gələcəm və səcdə edəcəm, və Allah subhan təala-nın Allah subhan təala ondan sonra deyəcək: "Ey Məhəmməd, Ey Muhamməd, başını qaldır, istə, verilsin, de, səsin eşitilsin, şəfaiyyət et, şəfaiyyətini qəbul edilsin. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm belə Allahın izni olmadan şəfaiyyət etməyəcək və qəamət üçün gələcək, səzdə eləyəcək. Allah tələcək deyəcək ki, şəfaiyyət, şəfaiyyət elə, şəfaiyyətini qəbul edilsin. Allah subhanət hala əmr etdiyidən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm artıq ümməti üçün Allah subhanət haladan Şəfayət dinləcək, tohid əhli üçün Allah spontaldan şəfayət edəcək və bu da müşriklərin üz üzərində olan şeyin tam əksidir. O şəxslər ki, yəni zənn edirlər ki, yəni onlar Allahdan başqa evliyalar və yaxud şəfayətçilər götürməklə onlara şəfayətçi olacaq, onlara ibadət etməklə. Və bunu da Allah SWT artıq inkişar edir. Yəni, o zaman, yəni, zikr etdiyimiz kimi, şəfaətin, yəni qəbul olunan şəfaət, Allah qalanı ispat etdiyi şəfaət, yəni, özündə üç şərt etmədən şəfaətdir. Birinci, Allahın izni olmalıdır şəfaət edən üçün və həm də şəfaət edəndən və ediləndən razı olmalıdır. Yəni, bəzi alimlər iki şərt zikr ediblər. Onlardan birincisi, yəni şəfaət edənlə Allahın razı qalmaq, yəni şəfaət edənə izin verməsi və şəfaət onlandan razı qalması. Çünki tünki, yəni Allah da Allah, əgər şəfaət edənə izin veribsə ki, şəfaət etməyə, deməli, onlar razıdır ki, ona izin versin, razı qalmadığına izin verməzdir və eləcə də şəfaət onlandan razı qalmaqdır. Nəzə ki Allah Subhanahu bu, yani bu buyurur ki: "Və käm min mələkın fi səmāwāti lā tuğni şəfāətuhüm şey'en illə min ba'di ay'azənəllahu Nəzim surəsinin 26-cı ayəsi. Allah Subhanahu bu bu ayədə buyurur ki, göylərdə deyil neçə neçə mələk var ki, onların şəfaəti heç bir fayda verməz, yalnız o şəxsdən başqa ki, Allah subhanət hala ona onun üçün icazə verir və ondan razıdır. Hətta mələklər belə yalnız Allahın icazə verdiyi və razı qaldığından başqa heç kəsə şəfayətləri fayda verməz. Necək, şey Allah subhanət zikr edir. Uluhiyyətdə və ibadətdə olan şirkin növlərindən də biri niyyətdə, iradədə və qəstdə olan şirkdir. Yəni, bu şixtdən olan məqsəd nədir? Niyyətdə, yəni, bu növdən olan murad və məqsəd nədir? Və bu şixt o şixtdir ki, yəni, qul öz əməlində, ibadətində niyyət eləyir, qəst eləyir, istəyir cümlə, istəyir təfsilatı ilə, istəyir mücmməl olaraq, istəyir təfsilatı ilə Öz əməlində Allahdan başqasını niyyət edir, Allahdan başqasını qəst edir və Allahdan başqasını istəyir. İstəyir bütün əməllərində cümlə ilə istəyir təfsilatla, yəni Allahdan başqasını istəyir, qəst edir və niyyətində Allahdan başqasıdır və yaxud, və yaxud. Yalnız və yalnız dü dünya üçün salih əməl işləmək. Yalnız və yalnız dünya üçün salih əməl işləmək və yaxud imansız əməl etmək. İmansız əməl etmək və ya həmin insan əməl etdikdə onun qərəzi, hədəfi yalnız dünya həyatıdır. Nəzər ki, təqrid Tufid Mufit ta mağriz rahmollahu Yəni buna münafiklərin şirkini dəlil gətirmək olar. Ki. Çünki münafiklər salih əməli imansız edildilər və onların qəstancaqı nədir? Düny dünyadır. Və bu da qəsdə, iradədə, niyyətdə olan şirkdir. Kimin gərəzi yalnız dünya olarsa, yalnız dünyanı edərsən. Yalnız dünyanı istəyirsən. Yalnız dünya üçün sevib. Yalnız dünya üçün nefret edersə. Yalnız dünya üçün dost olub. Dünya üçün düşmənçilik edərsə. Onun dünyadan olan payı yalnız ona təqdir olunan qalardır. Allah-u Teala nə qədər təqdir edibsə, ondan artıq deyil. Və o, ahirətdə cəhənnəm əhlidir. Necə ki, Allah subhanıtı Allah buyurur ki, Mən kənə yuridul həyatə dünyə və ziynətəhə nüvəffi iləyhim ə'mələhum fiyyə və hün fiyyə lə yübxəs olun Kim dünya həyatına və onun ziynətini istəyərsə Biz onun əməllərinin mükafatını ona bu dünyada verərik və o bu dünyada ziyan çəkənlərdən olmaz Yəni Allah subhanət həllə bu ayədə buyurur ki Kim dünyanı və dünyanın ziynətini istəyərsə, onun əməllərini, mükafatını bu dünyada verərik. Hər kəsə verir Allah taala bunu? Hələ, bu ayəni, başqa bir ayə, bu ayə mütləqdir. Başqa bir ayə bunu qeydə alır, açıqlayır. Allah spontala buyurur ki, Mən kənə yuridul acilətə əccənə ləhu fiyhə mən nəşəu limən nurid, thumma cəənnə ləhu cəhənnəmə yasləhə məzmumən mədxura. Allah-u Teala başqa ilə buyurur ki, kim yəni bu dünyanı, bu keçici dünyanı istəyərsə, biz bu dünyadan istədiyimizi istədi, istədiyimizə verərik. İstədiyimizi istədiyimiz şəxsə verərik. Yəni Allah-u Teala demək ki, hamıya verərik. İstədiyimiz şəxsə verərik Allah kimə istəyirsə ona verir Bir də həmin şəxsin istədiyini vermirək hələ Allah nəyi istəyirsə onu verir Sonra da deyir biz onu cəhənnəmə deyir Qovulmuş məzəmmətli halda salarıq Allahın deməki ki kim bu dünyanı istəyirsə Onun əməllərini, mükafatını bu dünyada verərik Kimə Allah da kimi istəyirsə Kim istəyirsə və nəyi verərsə, nə istəyirsə onu verər. Və sonra Allah Subhanahu ta'ala buyurur ki: fil axire illa Onlar o şəxslərdir ki, axirətdə onlara cəhənnəmlə, oddan başqa heç bir şey yoxdur. "Wa habida ma sana fiha." Onların dünyada etdikləri aməlləri düşmüş, "Wa batilun ma kanu ya'munu." Və etdiyi şeylər də hamısı batil olmuşdur. Hud surəsinin 15-ci 16-cı ayələri. Çünki bunlar yalnız dünya həyatı üçün və dünyanın ziynəti üçün əməl ediblər və ahirətdə onların heç bir payı, heç bir savabı yoxdur. Çünki onlar əməlləri ilə ahirəti istəmədilər və yalnız dünyanı istədilər. Allah spontanə istəyirəm ki, bizi Bu şirk növlərinə düşməkdən qorusun. Bütün növlərində Allahu Subhanahu ta'ala bizi əməllərimizi ixlaslı edənlərdən, yalnız onun razılığını qazanmaq üçün edənlərdən etsin. Allah Subhanahu ta'ala bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah Subhanahu ta'ala bizi eşidib faydalananlardan etsin.